Будинок Козових стоїть біля траси на околиці Новожахова. Чиканчук упізнає садибку з виламаним парканом, яку йому показали минулого разу, і просить водія пригальмувати при в'їзді до міста. Вони зійшли, а маршрутка поїхала далі. Ось їхній будинок. Батько навмисно виламав паркан і кущі перед вікном, щоб дівчинка бачила поле. Ось їхній будинок. Батько навмисно виламав паркан і кущі перед вікном, щоб дівчинка бачила поле. Лариса зупинилася і довго дивилася на сіре, безкрає поле, яке так хотілось бачити хворі дівчинці. Якщо довго дивитись, не відводячи очи, ну, щось побачиш. «Я б теж годинами дивилась за обрій, якби був час». Вони постукали, і немолода, несподівана синьо жінка відчинила їм. «Проходьте, дуже просимо. Люба вас побачила у вікно, а батько пішов вас зустрічати до автобуса» то може я побіжу, скажу, що ми тут? Запропонував Чиканчук. Не варто, побачать, що вас нема, і вернеться. Проходьте до зали. Любо, це до тебе. Ми вже знаємо, що будуть люди, звідки покійна Мар'яна Миколаївна. А як Люба себе почуває? Краще, добре, що не віддали до лікарні. Пили ті таблетки, що привезла Мар'яна Миколаївна. Проходьте, дуже просимо. Із маленьких сіней увійшли до великої кімнати, спочатку задуманої як вітальня, септозала, а тепер вона править за майстерню. Дівчина з довгим прямим волоссям сидить у кріслі на колесах перед вікном. Вона обернулася до них з гримасою огиди і здивування. Хвора міміка викривлює її обличчя, не дозволяє тримати губи по-іншому. «Сідайте, відпочивайте з дороги, а я побіжу до обіду», – каже мати. Лариса і Чіканчук, привітавшись з дівчинкою, розглядають любими картини. Вони без рам стоять біля стіни, одна до одної, деякі розставлені на серванті на старому приймачі, на туалетному столику. Люба говорить нерозбірливо, ковтаючи літери, кусаючи себе за губи. «Ті не треба, вони ще не готові!» – показує вона на полотне біля стіни в неї за спиною. «А ті можна!» Більшість неготових картин являють собою барвисте яскраве тло, палає вогнище, або літнє сонце сідає в негустій кучеряві хмари, або виверження якогось чудернацького вулкана. Але це не півфабрикати. А ось уже готові вироби, теж вогнисте тло, а на нім чорним намальовано танок химерних постатей, або викручене безлисте дерево, або в'язку хмизу, яка одначе не горить. Я хочу малювати те, що не згоряє, каже Люба. Те, що не горить у вогні? Люба радісно киває головою, бо її зрозуміли. На зворотному боці готових картин приколоті папірці, де рукою мами написані назви. Танок дерев, стара жебрачка в спеку, блискавка на хресті. Добре, дуже добре, але досить одноманітно. Ніби робили кілька копій на замовлення, але справді подібних копій справжній творець не робить, тому є розбіжності. Але в усій вогняній колекції відчувається на замовлення. Мабуть, Мар'янина школа. Вона добре знала, на що дивляться на євровиставках і що там продається. Добре знала, заради чого варто, як вона не раз казала, порпатися у лайні. А от окремо від вогняного циклу картина «Мука жінки». Вона вражає не тільки відмінністю від решти, а й сама по собі. Гола жінка зі скривленим лицем і гарним, проте також покрученим тілом. Спину вигнуто настільки, що голова тієї істоти знаходиться десь біля попереку. Тло невиразно сіре, нерозроблено, непрописане. Але, можливо, так і треба. Тло не має значення. Увага прикута до тої викрученої наготи. «Це я для себе!» Каже дівчина, і вони розуміють, що, мабуть, нещасно хвору дитину мучать жахіття дозрівання. А ось картина «Мама». Зовсім стара жінка, любина мама ще не така, з яскраво синіми очима, прив'язана картатою хусткою і чомусь в оксамитовій сукні. Оксамит виписано з такою гіперреалістичною ретельністю, що його хочеться торкнутися рукою. «Я ж сама не знаю, як воно у мене так вийшло». Любо, твої картини висять і в офісі нашої фундації, і наш проспект оформлений твоїм твором у Жахові на Базарі. А як твої земляки ставляться до твоїх картин? Розуміють їх? Знають про тебе? Може зорганізувати твою виставку тут, у Новожахові? Навіщо? Це бидло вміє тільки заздрити. Лариса і Олександр обмінялися поглядами. Ого, це також школа Мар'яни Миколаївни. Бидло! Всі, крім яскравих обдарувань, битло, ну і Любонька. Повернувся старший Козовий. Він радість у гості прибули. А то був зовсім розстроївся, що не приїхали. Як би ми жили без вас? Ще кілька років тому ми вивозили Любку в кріслі на базар. Лишали її з мискою на колінах годин на 5-6. Але в Жахові на базарі подають погано. Ледве 2-3 гривні в хорошу погоду. Возити її в більші міста або до монастиря – як повезеш, коли нема машини? Тут відвезти її до поліклініки – і то проблема. А базар у нас зовсім близько. Там, на базарі, вона почала малювати все, що бачила, гілочкою по коробці від цукер. Наша Марія Васильівна її помітила. Це директорка мистецької школи? Так, вона там директор. Так от, вона принесла любі олівці, альбоми, а потім картонки, акварельні фарби. А тепер пішло, пішло, он воно як. Я навчився робити для неї оці рамочки і натягувати на них полотно. Зараз будемо обідати, заходить до зала мати. Ти погодуй Любу, а ми сядемо на кухні. Ви вже вибачте, що не там у залі. Там у нас Любонька. Вона тут і спить, і малює і вікно дивиться. Ходімте. Батько провів гостей до кухні, де вже накрито стіл. Якщо чесно, я не розумію, чому те, що малює Любонька, стільки коштує? По 50 доларів за картину. Я би за такий 20 гривень не віддав, якби навіть вони в мене були. Але ж дитина хвора, жалка її. Ті, що в один рік з нею родилися, вже з хлопцями ходять. А вона? Сіла до столу. На столі гаряча картопля з салом, квашена капуста і огірки. Мати виставила пляшку казенки. Ви ж, мабуть, домашньої не п'єте. Гості відмовляються від горілки. Але жінка дуже просить хоча б по одній залюбене здоров'я. Гаразд. Випили за здоров'я і за творчі успіхи. А далі цілком логічно визрів тост за опокій. Яка була жінка? Як вона нам допомогла? Любонька її портрет намалювала. Чи його забрали до Києва з її речами? Вона його взяла від нас у день своєї смерті. Так, це вже цікаво. Ніколи не знаєш, де раптом несподівано виникнуть нові орієнтири на шляху до істину. Отже, ви кажете, Мар'яна взяла з собою картини Любоньки. Взяла, взяла, вона нам дала гроші від вашої фундації, ви ж це знаєте Звичайно, а чому вона від вас поїхала в комбінатне? Вона попередню ніч спала в школі мистецтв, а далі їй треба було їхати до Над'ярної До народівки? А ми її звемо по-старому, Над'ярна, кажуть, її скоро так знов назвуть Туди можна їхати через комбінатне. Там я знала жінку, яка здає кімнату. Я ту жінку знаю через поліклініку. У неї теж хвора дочка. Тільки ще й того. Любина мати круптить пальцем біля скроні. А ви нам не скажете, чому Мар'яна чекала електричку на годину раніше, ніж за розкладом? Батько повернувся від дочки з майже повною мискою. Знов не їсть. Не хоче то в нас записано неправильно. Ми їй сказали «20.15», а насправді «21.15». Так, «21.15». Ми сьогодні перевірили на станції. Ото я їй неправильно сказала. Але не з зла. Вона нам сказала, що переночує в комбінатному, а поїде до Над'ярної вже вранці. Говорила, що дуже погано спала в кімнаті для гостей у школі. Ми їй ранкову електричку сказали «правильно». Чого вона поїхала ввечері? Поспішала на ніч до директора над Ярницької музичної школи. Обмінялися поглядами Лариса і Чеканчук. І була б переночувала і поїхала вранці, то й не впала б на рейки в темряві. Засумував батько. Це вже в кого яка доля, кому скільки Бог відміряв, сказала Лариса, хоча й думала по-іншому. Але їй здавалося, що простим людям притаманно переносити відповідальність за нещастя на трансцендентні сили. То що вже та доля, і що вже той Бог? Ми з батьком не віримо в долю, і в Бога. Хай він тільки простить нас, не віримо. Ну скажіть, чого в нас любенька така? Чим ми прогнівили Бога? Тим, що завжди чесно працювали? Тим, що я горілки і в рот не брала, поки була дівчиною, а батько зовсім трохи, і то тільки на свято? А в алкоголіків рудакових? Троє дітей одне краще одного, двоє в Києві працюють. Ні, все в світі випадково. Чи ж ми свою дитину не доглядали? А вона вся покручена, і ніжки в колінцях так і не розігнулися. Так, якщо все в цьому світі від Бога, то й не розбереш, що той Бог мав на увазі. Як він міг допустити загибель Мар'яни Миколаївни, якщо він є? Чіканчук звичний до засадничої нерелігійності простих людей. Він вирішує поглибити тему загибелі Мар'яни Миколаївни то вона того дня таки брала у картини. Брала, брала. Ми ще з батьком їх пакували. Ми і для вас приготували мотузки перев'язати картини. Нам передали, що ви купите щось із Любених картин. Любина Матінка полегшила нелегку для Лариси Чиканчука задачу. Вони обої не знали, як розпочати ту розмову. Думали, після виставки в Мюнхені Козові більше проситимуть за роботи або й зовсім відмовляться їх продавати. Але для них і досі по 50 зелених за картину величезні гроші. Тим більше готівка в покупців при собі, вони можуть розплатитися відразу. Від них вимагається тільки розписка в отриманні грошей. Біст наказує брати розписку за все, придбане в обдарованих дітей, щоб потім не було ніяких претензій. У комп'ютері фундації зберігаються спеціальні бланки, де заздалегідь видруковано, що автор добровільно продає свої вироби фундації – «Gifted Child International» і абсолютно згодний із запропонованою ціною, а нижче подається табличка, куди мають від руки вписуватися назви картин. Вони відібрали вісім картин, спакували їх по чотири. Любонька сказала, що можна брати і муку жінки. Вона намалює ще. А от чи відтворить вона портрет тьоті Мар'яни? «Чого ж ви не лишаєтесь ночувати? Вам треба окрема?» «Ви б могли б у нас, а жіночці було б зручно за два доми в нашої куми. А в школі не хочете? Я ж там прибиральницею. От на вечір піду. Там є дві кімнатки для гостей. Правда, Мар'яні Миколаївні там дуже не сподобалось. Спасибі, що витрачаєте на настільки часу. Ох, може і телефона зможемо провести, а то дуже важко бігати на станції. Батько і мати Козові ледь стримують радісне хвилювання, перераховуючи «зелену гатівку». Все це піде Любинці на ліки й на посилене харчування. І, можливо, влітку зможемо прибудувати до зали велику веранду з кольоровими вікнами. любонька дуже хоче. Дай вам, Боже, щасливої дороги. І не забувайте нас. Батько, проведи до автостанції. Там як не автобус, то маршрутка. Не було ні автобуса, ні маршрутки. Холодні каламутні сутінки обступили з усі Новожахівський автовокзал. Під'їхав Великий Ікарос. Це останній автобус на сьогодні, що їде з Новожахова і везе він до обласного центру. Виникла серйозна спокуса сісти саме в нього, виїхати з цих холодних, згубних місць і сьогодні ж їхати назад до Києва. Вони вже виконали завдання свого боса. Але спокуса шукати істину далі, нехай навіть у брудній каламуті цих немощених доріг, виявляється ще сильнішою. І вони домовляються з приватним авто по 5 гривень до комбінатного. Водій не їде, вперто чекає третього пасажира, вони платять йому 15 за двох, і стара Волга вирушає в дорогу, швидко залишивши позаду дім Козових при дорозі. Вам куди? В комбінатному. На вокзал. Далі вони їдуть мовчки. Стало зовсім темно, не видно ні поля, ні гаю, ні димних обрисів мертвого комбінату, тільки блимають вікна вбогих людських жителів. І Олександр Чіканчук чомусь подумав, що якби з ним раптом зараз їхав Юра Джордж Молданський, він би неодмінно запитав, чому ці люди живуть тут, чому вони не поїдуть звідси. Лариса витягає з-за пазухи мобільного телефона. Це та сама лінія, користувачем якою була Мар'яна. Тільки замінили розтрощений у ту страшну ніч апарат. Лариса набирає телефон і номер Кубова. «Ми вже їдемо, скоро сідаємо в електропоїзд». Кубов відповідає, що чекає на них, може навіть заїхати за ними у комбінатне, яке він знає дуже добре. Але Лариса каже, не варто, вони доїдуть тою електричкою, на яку так і не сіла Мар'яна. Кубов сміється. Хотів полегшити вам життя, моє діло запропонувати, ваше діло відмовитись. Лариса дякує, зв'язок ривається. Чіканчук нагадує Ларисі, що всі дзвоники фіксуються і будуть відомі бісто. Перед Від'їздом він говорив з босом і намагався запропонувати заїхати ще й до Дружбонародівки, адже покійна Мар'яна мала там якісь справи, які могли б завершити вони з Ларисою. Але біст відповів, що з Дружбонародівкою він іще розбереться, а їм не варто брати на себе додатковий тягар. Він так і сказав – додатковий тягар. «Ну, тітка у мене живе в Дружбонародівці», – вигукнула Лариса. «Рідна тітка, я й дзвонила у приватній справі, можу оплатити дзвоник». «Приїхали! Вокзал!» Вони розплачуються, витягають з автомобіля упаковані картини. Чиканчук хапає обидві зв'язки картин, але з двома великими пакунками рухатися дуже важко. Лариса бере собі легший пакунок, а Олександр тягне важчі і обидві сумки. Заходять у приміщення вже знайомого вокзалу, взяти квитки на електричку і уточнити час відправлення і колію. Знову піднімаються на віадук, дивляться на номери платформ – Електропоїзд до червоної криниці із зупинкою в Дружбонародівці відходить з іншої платформи, не з тієї, з якої Мар'яна впала на рейки. Ще півгодини до прибуття електрички. Ходімо на ту платформу Сашику. Перше, що впало їм у вічі, коли вони спускалися з Віадука, це вінок, який вони почепили вранці. Він валявся посеред платформи. Вони обоє прискорюють ходу, але з пакунками важко рухатися швидко. Так їм не примарилось вінок із соснових гілок, гвоздик і гарбер кинуто на платформу. Його навмисно хтось зірвав і грубо потоптав. Держак від прапорця, на який почепили вінок уранці, досить довгий, і сильного вітру сьогодні тут не було. Та навіть якби й був вітер, він би не зірвав вінок. Це зробив не вітер. Олександр і Лариса не знають, чи варто чіпляти назад той вінок, де майже усіх квітів – обламані голівки. Що це є? Свідома наруга над пам'яттю Мар'яни чи просто хуліганство? На платформі є люди. Їх дуже мало і всі вони десь далеко. Але вони є – і, певно, були на момент загибелі Мар'яни. Очевидно, можна було б знайти свідків, якби їх хтось шукав. У них нема таких можливостей. Вони не будуть підходити до тих людей, питатися в них, чи вони не бачили, як хтось зірвав зі стовпа жалобний вінок. У далечині загоркотів потяг. Обоє рвучко глянули на ручні годинники. Ні, це не електричка на червоній криниці. До неї ще як мінімум 20 хвилин. Це знову товарний такий, як той, що приїхав Мар'яну. І от коли вогні електровоза засіяли зовсім близько, Лариса раптом іде до краю платформи і нахиляється над рейками. Чиканчук перелякано біжить до неї, обхоплює її обома руками, тягне подалі від страшного потягу. «Лариса, ти здуріла? «Якщо ще й ти опинишся там, мені залишиться тільки самому стрибати туди». «Заспокойся, Сашику, я просто хотіла відчути, як воно було їй. І тепер я можу, напевне, сказати, якщо не підштовхнуть, то не впадеш. А тепер ходімо на нашу колію!» Лариса кричить, бо потяг суне з великим гуркотом. Так, скоро їхня електричка. Вони заходили шукати пакунки з любинчиними картинами, які лишилися біля порожньої розбитої лавки посеред платформи. Одного з пакунків нема. Господи, де він? Другий важче, який тягнув Чиканчук на місці, а той, що його несла Лариса, немає. Сумки на місці, а картин немає. Ніби нікого й не було тут. Втім, поки горкотів потяг, здається, хтось вийшов з гаю, але хіба на те хтось звернув увагу? Куди він побіг? Тримай біля себе свій пакунок, а я спробую пошукати той. Та де ж ти його будеш шукати? Але як їхати без картин? Що ми скажемо бісту? А може, ми лишили їх на вокзалі біля кас. Ні, з Віадука ми обидва сходили з картинами, але хто ж це їх схопив? Той, хто пройшов тут, поки ти експериментувала біля краю платформи. А ти мене рятував? Краще б ти старих картини. А ти б впала на рейки. Я би не впала, якби ніхто не штовхав, ніхто б не падав. Ну гаразд, я в цьому винний, а поки що ми спізнилися на електричку. Дивись, ось вона відходить з тої колії. Будемо ночувати в комбінатному. Довелося дзвонити Кубову і просити, щоб він забрав їх з комбінатного. Кубов розреготався і сказав, що буде хвилин за сорок. Попросив, щоб вони чекали на нього біля входу з вокзалу в бік міста. А як ми впізнаємо одне одного? Ви відразу побачите мою машину. Лариса і Чіканчук знову поплентались до облупленої станційної споруди з числом 1908 на обох фасадах. І оберненому до колій, і тому, що в бік станційної площі. Стає зовсім холодно, але вони не заходять усередину, щоб не пропустити Кубова, на якого зараз єдина надія. Як вони втрапили в таку халепу? Все сталося так швидко. От що значить шукати істину? Як вони будуть звітувати за відрядження? Що може бути в даному випадку найгіршим? Ставить питання стихійний філософ Чиканчук. Нас виженуть з фундації? Ми жили без цієї установи і далі проживемо. Головне, ми обоє живі. Але це нам нібито не загрожувало. Цього ми не можемо знати. Здається, хтось таки шурхнув у з платформи, поки їхав товарняк. Власне, то був той, хто схопив картини. Ми їх залишили біля лавки дуже ненадовго. Можливо, то й був убивця Мар'яни. Цілком можливо. А може й випадковий хуліган. Але ж вінок! Скинутий, потоптаний вінок! Чиканчук зітхнув, дістав із кишені цигарку і запалив, що робив украй рідко. Але й це може бути банальне хуліганство. В нас немає доказів щодо інших мотивів. Але ж і картини, що везла Мар'яна, теж хтось забрав. за багато збігів. Чиканчук мовчки курив. Лариса змінила тему. А може доведеться оплатити вартість картин? Це ще не найгірше. Я поверну. Мій чоловік передав гроші з Америки. Та я щось маю і міг би відшкодувати. Можемо розділити цю суму навпіл. Я не догледіла, коли кинулася до потяга, а ти, коли кинувся, мене рятувати. Стало зовсім холодно. Олександр і Лариса щільніше протилилися один до одного, обоє міцно тримаючи запакунок з картинами. Звичайно, без роботи в фундації і ти, і я проживемо. Платять 300 доларів, а крові п'ють на всю тисячу. Але працюючи тут, ми маємо значно більше можливостей шукати нашу істину. І тому прикро було б вилетіти звідси саме зараз. Чіканчук мовчки стиснув лікуть Лариси. Він був вражений, тільки подумав, Саме, що й вона А це вочевидь за нами На брудній привокзальній площі з'явився довжелезний Лінкольн кольору Металік. Тримай речі, я помахаю йому, тільки добре тримай Лінкольн під'їхав прямо до входу у вокзал з боку площі, як і домовлялись І з нього виліз кучерявий квадратовий чоловічок Що цілком виправдовував своє прізвище Заочно ми з вами вже знайомі, радий познайомитись особисто Сідайте в машину Куди ви хочете? На заднє сидіння чи на середнє? Я купував саме таку тачку, щоб не сидіти поряд маму і дружину. Кубов їде на шаленій швидкості, яка заборонена не лише в Україні, а й десь у Німеччині. Навіть не пригальмовує біля постів Даї, Та його ніхто не чіпає, хоча він не дотримується ніяких правил, подекуди заїжджаючи на протилежний бік траси і нечасті авта налякана сахаються від довжелезного лінкальна. Ото була бездарна загибель, якби ми раптом врізались в якийсь стовп, а позіткнулися з вантажівкою. Прошепотіла Лариса, і Чиканчук знову стиснув її руки в знак того, що він щойно подумав те саме. Але доїхали. В'їхали на Кубове подвір'я. «Ось моя халупка». Вдавано не дбало, каже Кубов, відчиняючи дворцята своєї тачки. «Халупка» і «правда» справляє враження – не менше чотирьох поверхів, але, здається, ведуться роботи по надбудові п'ятого. На подвір'ї, по дорозі до входу, по обидва боки від вимощеної алеї ростуть сріблясті ялинки. Як біля кремлівської стіни, каже Чеканчук. А пальми у вас не ростуть? питає Лариса. «І ці дуже ніжні», – поскаржився Кубов. «Не хочуть приживатися, вже треті міняє. Чиканчук згадав, як по закінченні стажування у Лондоні складав іспит і мав продемонструвати відмінне знання пам'ятки по роботі з багатіями. Ці знання стали в пригоді зараз. «Мені доводилося жити у Великій Британії, але там і у лордів немає таких будинків». «А я бувала у Франції, теж можу вам сказати, що і будинок Маркіза Шеверні значно скромніший». А покійна Мар'яна казала, що не бачила такого і в Сполучених Штатах. Ось, подивіться з цього боку. З того боку гостям б'є в очі суцільна на два поверхи скляна стіна зимового саду з різнокольоровою підсвіткою. Там є й пальми, каже Кубов. Сама тільки система калориферного підігріву коштувала мені 280 тисяч. Але чого не зробиш для того, щоб у домі було зелено? Мама дуже любить домашні рослини. Вона завжди тримала їх повне підвіконня, ще коли ми з нею жили на квартирі. Увійшли в дім. Кубов каже, що не знав, чи одну їм кімнату на двох, чи дві, тому приготував дві. Хочете душ з дороги? Будь ласка. Але можна й затопити сауну. А за півгодини просимо до столу. Пройшовши великі зали з безглуздими ромбовидними вікнами і сервантами з кришталем, гості Кубова потрапили до їдальні. Краби, кальмари, шпроти-паштети, оселедні, ковбаси, шинки, а також соління і свіжі фрукти щільно заповнюють великий стіл, накритий на чотири персони. З ними сідає матінка Кубова Вікторія Микитівна в оксамитовому халаті із золотими китицями і від того нема ніякого спасу. Втім, очевидно, від того є певна користь, бо стара жінка кидає люті погляди, коли Кубо в черговий раз береться за пляшку. Можливо, він не напився до стану тяжкого сп'яніння саме через присутність матінки, яка, між іншим, розповіла, що знала Толю Сумцова дуже давно. Колись вони з колою жили на квартирі у батьків Толі. Толя вчився в Києві, а потім жив там по тому, як вивчився. Згодом грав в оркестрі у області, там і одружився з Мариною. А потім повернувся сюди, вже років 10 тому. Марина поїхала назад до себе в область із дочкою. Казала, сил моїх більше нема тут жити. Хороша була жінка. Вона приїздила до нього на похорон. Дуже плакала. А Анатолій почав жити з Танькою. Її син учився в музичній школі. Тихий такий хлопчик, замріяний, чемний. Від кого тільки вона його народила?» Танька не тутешня. Вона до нас приїхала, бо отримала тут хатку у спадок. Помер старий самотній Тущенко, а то був якийсь її родич. А сама вона чи з Гірничого, чи ще звідкись, вона іноді туди їздить. А може з комбінатного? Може. І зараз вона зникла. Мабуть, переховується у своїх родичів. «Моя мама все знає, що коїться у Надярній». «З ніжністю, каже Кубов». «Хоча вже п'ять років, як ми живемо тут, і все нам сюди возять, і на базар можна не ходити. А мама все одно спілкується з людьми, серед яких виросла, і знає все про те, хто з ким живе». «А що ж мені, як твоїй дружині тільки цікавиться, з ким живе Клавдія Шифер, або ще ця, особливо безтиж, як їй там». Вікторія Микитівна ніяк не згадає імені особливо без соромої знаменитості, Але Лариса підказує, що всі знаменитості зараз курви, чим викликає у кубової матері напад симпатії. «Їжте ікорку, це зерниста, бачите зерна одне в одне, не знаю, як ви, а я паюсної терпіти не можу і в рот не беру, то не ікра якась розмазня і пахне болотом». Після вечері Кубов запросив гостей до бару в кабінеті, де, крім кількох комп'ютерів, шкіряних крісел і бронзових нагих жінок, стоїть апарат гарячих напоїв, які зазвичай встановлюють у магазинах чи установах. При натискуванні різноманітних клавіш видає каву, шоколад або чай з молоком чи без, з цукром або без нього. «На чому ви заробили гроші, Колю?» – спитала Лариса. Чіканчук смикнув її за рукава. Інструкція по роботі з багатіями не містила такого пункту навіть навпаки. На металах, а на чому же ще? Чесно відповідає Кубов. Гроші валяються під ногами, тільки не всі вміють за ними нагинатися. Ви хоча б знаєте, скільки верстатів проржавіло, коли розвалився Союз? Я й покійному Анатолію казав. Іди до мене, через пару років прибудуєш до свого доміка кімнаток 5-6. Купиш білий рояль, будеш грати для краль. Не схотів. Казав, а хто ж буде вчити музиці дітей? І правда, хто тепер буде вчити музиці дітей? Мій балбес, крім нього, більш ні в кого вчитися не буде. Що ж відомо про те, хто його вбив? Люди кажуть, це Танька. Вона зникла. Її шукають за підозрою вбивстві. Розіслали по області плакати, знаєте, їх розшукує міліція. Вона так його ревнувала? А хто їх тих баб знає? Іноді воно і не любов, і не ревнощі, аби на своєму поставити. Але слідчий з району, молодий хлопець, я його знаю, я всіх у міліції знаю, то він каже, що то навряд чи Танька не розуміється чоловіку жіночій психології. Гості докладно розповіли Кубову про загибель Мар'яни. Чи не могла її вбити та сама Танька, вистежити і скинути на реки? Кубов почухав кучеряву потилицю. Я сам не чув, але мама мені розповідала, що Танька, як нап'ється, кричала і не раз щось типу «Уб'ю, паскуду! Хай тільки сунеться сюди! Сина вкрала! Чоловіка вкрала!» Невже Мар'яна вкрала її сина? Вона навпаки влаштувала хлопчика в дуже хороший заклад. Їй те саме і говорили, а вона своє «Уб'ю! Вкрала!» Я Анатолія любив, хоч він був і безтолковий земляєм пухом. Але чи хтось бачив Таньку у вашому місті, коли загинула Мар'яна? Ой, це треба запитати маму, зараз. Кубов витяг із кишені телефон. Мамо, ти ще не спиш? Уже лягаєш? Ну нічого, на добраніч, цілую. Кубов відмикнув звязок. Ми всі ходимо по цьому дому з мобілами, бо розгубимось, навіть малий. Я завтра розпитаю маму, вона як чого не знає, то відразу дізнається. У Кубова за пазухою лунає дзвоник. Так, мамо. Та ні, це стосується загибелі Анатолія і Мар'яни. Тоді чекаємо, ми в північному кабінеті. Кубо Вхудко допив коньяк зі своєї чарки, налив туди лимонаду. А ви пийте, пийте, як вам хочеться. Вона тільки до мене чіпляється з цим ділом. Переживає, одне слово мати. Вікторія Микитівна зайшла до кабінету і сіла в шкіряне крісло. Тобі лимонаду, мамо? Нічого не треба. Розкажіть мені про Мар'яну, чому я нічого не знаю? Я тобі вже розповідав. Вона загинула в комбінатному в той день, коли Анатолій чекав на неї. Пам'ятаєш? Вона збиралась приїхати сюди вранці. Якого це числа мало бути? Вона збиралася вранці 18-го? Так. От її повідомлення. Дивіться. Кубов знайшов у комп'ютері повідомлення Мар'яни. 18-го вранці заїду до тебе. Поїду того самого дня ввечері. Я все це передав Анатолію. А потім, напередодні того самого дня ввечері, вона подзвонила мені, що їде в наше місто прямо зараз, вечірньою електричкою. Спитала, чи не важко мені все це передати. Я сказав, що неодмінно передам. Вона дзвонила з мобільного, я це чув по сигналах. Я сам їздив до Анатолія, сказав йому, зустрічай кралі сьогодні ввечері, якщо хочеш, йди з нею до мене. А на ранок довідався, що вона не приїхала. А я й не знала, що вона мала приїхати, сказала мати Кобова. Чому ти мені про це нічого не сказав? Анатолій просив мене нікому не говорити, що вона може приїхати, щоб на неї не налетіли вчительки з його школи. Ти ж знаєш їх. Одна Зінаїда Андріївна чого варта. То страшна баба, вона що завгодно з тебе виб'є. Потім Анатолій приходив до мене, просив дати повідомлення, дізнатися, чому вона не приїхала. Пару разів він до мене заходив, а потім прийшов мейл від вас, що Мар'яна загинула. В той самий день і Анатолій загинув. Отже, виходить, Мар'яна загинула в комбінатному на колях. Так, і цікаво було б дізнатися, чи хтось бачив тут цю вашу Таньку. Бо якщо її тоді у вашому місті не було, можна думати, що то вона штавхнула на рейки Мар'яну. Хоча, звичайно, як вона її могла вистажити? «Це вона», – впевнено сказала мати Кубова. «Вона хоча й пила, але була дуже хитра. Ви знаєте, Толя вигнав Таньку саме перед тим, як Мар'яна приїздила до нас. Мені нова поштарка розповідала, принесла Анатолію на школу іноземного конверта білого-білого з вигляду службовку. Він його довго-довго читав». А відразу потім Тетяна і перебралася до своєї хатки. Тобто він її вигнав, бо закрути з Мар'яною. У Анатолія дім пристойний, кам'яний, вікна великі, ганочок, комора. А знаєте, яка хата залишилася від старого Тущенка? Я там, правда, давно не була. Повезеш мене завтра туди, на околицю, я хочу подивитися, що від тої хати залишилося зараз. Туди моя машина не проїде, сказав Кубов. Звідки Анатолію таке нещастя? Він її пожалів через сина, а вона і кралю його порішила, і самого. Чеканчук і Лариса, перебуваючи одне одного, розповіли про вкрадені картини і потоптаний вінок. Картини не справили ніякого враження на Кубових, проте вінок – Відтвердив їхні здогадки Отже, паскуда І вінок на місці загибелі потоптала Убивцю тягне на місце злочину І сюди вона вернеться Вернеться собака А як Анатолій познайомився з Мар'яною? Запитувала Кубова гості Він не розповідав Він же не пив після операції То з ними спілкуватися було важко І правильно робив, що не пив Якби ще й ти не пив Мамо, годі Я не знаю, як вони познайомились Тут вона була минулої весни а влітку вони з Альошою двічі їздили до Києва. Я їх один раз підвозив до вокзалу. А вдруге не зміг, бо було багато роботи. А як прізвище Альоші? Якщо він був стипендіатом нашої фундації, то в нас мають бути дані про нього. Як його прізвище? А як прізвище Таньки? Рученко її прізвище і Альоші так само, відразу відказала мати Кубова. Це точно, що Танька закатрупила Мар'яну. А хто би ще? У Мар'яни могли бути всякі справи у Києві, не поділяє материнської впевненості Кубов. Та й звідки вона могла знати, що Мар'яна в комбінатному і що вона їде до нас? А Танька працювала у музичній школі на вахті. Там то й школи три кімнати, п'ять учителів, один директор. Мені одна з тих учительок особисто говорила, Вікторія Микитівно може зі школою буде краще? Бо знайома Анатолія Трохимовича з благодійного фонду передасть для нас гроші. І Танька могла це знати. До пізньої ночі говорили про загибель Мар'яни і Анатолія. Смерть поєднала імена і доля цих загалом дуже далеких людей. Говорила переважно Вікторія Микитівна Кубова. Вона вважала, що знайшла істину. Тепер проблема тільки в тому, щоб відшукати вбивцю Таньку.